Първи път се изнася от Финландия, този дом на Моминовското семейство. А той колко е голем? А Ами, като размер, няма, даже няма май тук размери, но той е като макет, а оригиналът се намира в Финландия, доколкото... Това е истинска къща, която има макет. Да, тя е строена от тази нейна приятелка, вечер са си играли, и приятелката е измислил. И в момента объек, в който споделили и съобщили, че, ще, че строят дома на муминовското семейство. И читатели от цяла Финландия, и не само Финландия, започнали да изпращат предмети, които според тях са необходими на Муминовското семейство. При което се стигнало до. Огромно стълпотворение от неща, които, но... Такие филипионски. <сълени> Защедя, да. Вика, неща, които просто не е много през ума, че може някой. Така че творческото въображение на читателите довършвало в известен смисъл. Мира, здравей! И Но с товато, да сега, възможността е 313. <сълени> здравей! Здравей! Отдавна не сме се виждали. Мисъци да ми, че Ами да, черпеш и щетър, черп... а, Прекъсун, а, ми, Не, не, не. Вълбонсо? А, а, ми, не, не. а, а, а да, някой ми каза, че има потове но рядко се появява. Тя още... Събва да от и аз съм дописала и мене ли съм и Полина ли съм... днес и Не съм се обаждала по телефона, но не бъде флага, но ще ми... В на моето. Да, в края на моето. Да, в края на моето. а а за оратора, за да е по-лесна раздумката. И веднага благодаря. За оратора да е по-лесна раздумката. Ей, страхотен си. Благодаря, благодаря. Радост за мене да те видя отново. Само ако искаш да е намерем някакво място, Што? така че да ти не вярваш. ми Те казват, а ти не вярваш. Да, м -м -м. да ги покажам. На кой събата. отколко? А е а ми ще видим. Ще намерим. Само да не... Само да не сутринта, че... Къде? театър е Къде е това? Чакате, че... Аз пае, някъде O -o! ,то само, да е, да. Не мога точно да го опиша, защото само няколко пъти са ходила и само с 72 няма А, а то е мисля, че е, е минало вече. Не, не, не, е не. не как е става просто Вече е правено. Правено и то много години е правено. Да. Имаше снимки с куплите, но... Ами, а ли, да, в руко, а, която, ами я ли веде Бруково? Ще бъде аз не А колко че са бъдем в тук това... има е Wi-Fi, ще много тържи, може Не, всеки си говори, когато да, Всеки си говори, е. Това Ме направи, може да го на стената на, на... на търбър. Не саме със това да <рълките> Гол! С първо, първо, с първо. Мод в Ябълка. Ам аз понеже съм голям хитрес, ще се пия пира, после. се А, а ни... Браво, браво, браво. Браво, браво. Да. Да почакаме още малко или ти се вече във А, Амин. За никъде не бърза. Това е много, да? Ми обадиха ми се сега, като минавах през парка, че са под един буклук, защото иначе е забранено. Сега една баба продава, mm -hmm. Тук не е не, mm -hmm. продаваше нихуици в Ян. Горските меморски. Не, продаваше някак. Забранено ли е? Всички са под, да, под закрила. Това разправих най-единствено, миналата година набрах ли в... разхождайки се в, в, в, в Ловеч. Спомняйте си детските години и току-ма потупа някой по гърби. Госпожа, това е забранено. И асистена, както бях на 15 години, и замръзнах. И внучката дотичи и ми казва: Бъба, направим заснемане. Не правя много лоши неща бъде. Бъде си. Това да е. Направи заснемане, набира. В дряз, дряз, дряз, Добре, Роз. Добре, ще изчакаме. Та, да вика... да викаш, има неща, които не си виждала. Ами, мисля, че да. Ми, ми, дайте ме... тогава, ето, ще направим да. да откритие. А, да, ме се взема. Знаете ли, кой е взет? Един човек, който добя сега веднъж. Беше супер симпатичен. Да, да. на да. <кълзава> му фейсбука, обаче още нищо не прави във фейсбук. се казва... Как не, не, е, се казваше? Худе, тото няма значение. беше смисъл, какво за некои? Ами, беше... Някакво страхотни включвания правеше, така някакво, супер си говорихме. А, На една А, а минали когато си пих бира долу, какво става с тези деца? Беше много симпатично. с тези рисунки. Ами... Тези лица ще продължават ли да идват или това беше инцидент? Ами, ние се роди да направим някакво театрално представление с тях. Значи, ние не бихме... помагаш да. с бой, не помагаш помагаш. Само да, да кажа на другите, миналия път с децата от Москва. Да ви кажаме... Рисувахме не, не. и от ответа всеки си. И видяхме Четяхме а, различни не, не. откази от... А като друг, на и рисувахме. Охо. После... конкретно. Беше такова спонтанно, кое каквото. И то двайсмислова, да ви, ни. <къкъл> Но беше... не ми е чим. Но сърприяти ми се нищо. просто супер, супер бяха вълнувани, защото първо ново могаха харесва. Но тества. Беше ще... те бяха смихни. те те много смислени, ние за дълго си поговоримте да за та момент, му… който беше всички бяха много говора. Мм, то нещо като като доброволец в дома но като цяло е малко сложно да ги изкарваме и да ги прибираме в 8-8. Да е, точно за такива минути да. не би трябвало? Не, това бюрокрация <пълзвава> да, да си е 11-11. Ако бе да гледат... Да, да, да, да да всъщност имаше едно на 18, едно на 19, но с по-малките е по-трудни. Извинете се, това, се и така, чакаме. Нещо, не ще това се още по ли и картината? Не, нищо не носиш, тогава няма сок. Айде сега Аз което ми И аз клязох и като видях, че го няма гардероба и викам край. Няма да има представление и толкова. Да, да, да. так? Добрый. Красавица. Красавица. Первое сознаем, с красавицы, с красавицы, с красавицы. Сами сознаем, что вы думаете, алибортия Владичка. не С другими, с другими. Мы стал бульдами познала, что хросс. там, как трябва ти да си отгиваш, аз Ти си Да, някой. Това е нещо, не Аз от Три. нямам Ааа, това номер ми е познат. е, Чем, може, ста... Аз реших, значи Никас тя е решител, тя няма да се, но три вече няма никой една, защото а, в етнарко, че, е марта ще издава на един човек, който той, той няма върна. <сълт> той замина <са> за чудовина <сълт> е, никой не знае да че, не каже. Да. Той. той почина съпровоните, той вече тотално промени живота си изчезна забрави за. Съсна, когато, е когато, дълна, когато ние влязнахме на ли една е, група, му... Му... момчета питаше. Тя, тя каза, че... Да, те най-вероятно ще се върнат. Да напър, Аз не бързам се никъде. Ма няма да спим тук, надявам се. Не, е Ами <къща> <А, къща> не, си да... А може да разбереш? Не. Това аз събрания така. Ето има име и тук. <съп>. Та проса <съп>. за, <съп>. познан... <съп>. да, да. за познанството, Рози. <съп>. За какво познанство да говорим? Нали, тук само приятели сме събрани. Може ли да сме приятели на това Товерянство, но да не сме приятели помежду а значи, старата френска поговорка, която се оказа, че в писмен вариант има още от 17 век, приятелите на моите приятели са и мои приятели. Така че, събирайки се тук, всички сме приятели на Тувеянсу и всички сме приятели. Всъщност, цялото човечество е свързано. Въпреки, че на нас не ни са вярва. Той е нещо. между, трябва да го докладвам и често той казва и цитира великия Шарко, <смеш> който е бил млад в във Франция и казва, той две неща му е допълнен от Париж. Цара Брана, да. <смеш> комплексер, милички. Мога да си представя казва а, как тя се, че тя дори в живота си не се извива така през, пред мъжете на сцената, както е. Рейс тя има комплекс, колко силен <смеш> бил Ракели. И също така, и ако е да речем, нещо, го използва много като аргумент. И там му да речем, може да не го не съзнаваме, така, Параметър, който определя Да, много ти благодаря за това въведение. По простата причина, че несъзнаваното и невидимото това е в стила на патриархалното мислене и на материалистичното да го отричаме принципно, а то съществува. Ние колкото искаме може да си го отричаме. И да не го познаваме и да се страхуваме най-вече от него. Но то съществува. И днес, 21 век, да твърдим, че няма такива неща. Казах на Ангелина, че тези цветя ми проговориха в парка под един буклук. По никакъв начин не, не искам да ви карам да ми вярвате за всичко това, което ще споделя с вас. А, но преживяванията на всеки са важни и съществени за него. На за Водолея, миро е важно и да ги сподели. Ще а... е <същ> си водолея. Защо тя епохата е на водолея? Така че, ано, това в кръга на шегата, това е епохата на интуицията и епохата на мистицизма, към който цялото човечество. Предстои и то се пробужда, само че на, на душевен план. Душите се пробуждат, а, даже има нетвърдения, а доказателства, че 95% от човечеството на вътрешен план е пробудено. Но проявлението в материалния план, където всички сме обвързани с... Екзистенциалното и с материалните му параметри представлява проблем. Така че този невидим свят, който Тува Янсон ни е приближила, споделяйки с мен и не само с, с мен, защото се оказа, говорих с приятели, които са близки нейни е приятели Много години че тя разказвала, че нейните ге герои, а и с мен го сподели, моята среща се състоя на 7 септември 1979 година. 7.9.1009. Ето, с такия не си бил роден. <съдък> а, през 1977 година Туве Янсунс печели е, гран-при на всеизвестното световно биянале на детската иллюстрация в Братислава. А, не за първи път печели награда, но за първи път печели гран-при. И тази награда, освен своите там е, параметри в е, Пари означава и на следващото биенале голяма изложба. Така че в 79 година тя прави тази голяма изложба в градската галерия на бра, град Братислава, която е един голям дворец, предоставен на общината с много интересни помещения така. и така. но най-голямото помещение тук съм донесла за първи път изнася дума на Моминовското семейство а в макети го представя а, нали, пред публика. Доколкото ми споделиха тези приятели, тя има музей. Да, има. Е, моята приятелка бивше, е ходила там. А, има музей това. и в този. Да, Извиня, че... Не, не, не, напротив, ние разговаряме с... Не направихме някакъв такъв сериозен ресурс в края на миналата година, да отидем, да се организираме с някакво микробуш или нещо, да се съберем в клубо, обаче лиза адски скъпо. Със сигурност. Просто дори да си разделим 15 човека в пътя, пак излезе адски скъпо. Но ще много хубаво да отидем. Ми да се двигнем на автостоп. Аз съм съгласна... Защо да го направим? Като решим колективно. Ако решите, аз говоря на други да защото аз го правя. В смисъл из Европа съм пътувал доста на автостоп. Който реши, може да идем до Финландия на автостоп. Без варигите. А ако аз съм съгласен. Е, неци имат съгласни ми. Така и... Но Словакия и Чехия са в рамките на бившите социалистически страни, на социалистическия лагер, са първите страни, които благодарение на това би на иллюстрацията започват да я превеждат и, и то да не само да да превеждат книгите и да ги издават с... но и да и, и помагат да твори, предоставяйки по няколко месеца в годината, да пребивава в, на места, творчески места, нали, в Чехия и в Словакия. Тя беше а, много радостна, че има толкова приятели по света и каза, че никога споделяше, че никога не си е представила, че една игра на човешкото въображение може да има такива резултати, последствия. Защото тогава, каза, съм започнала да пиша, за да осмислям да се забавлявам вечер. Ти го прави за себе си, Всеки творец го прави за себе си, само... Го да, и... Как е измислила нали, името на, на семейството, Мумин произхожда от мама, от всеобщото и разпространено. Търсила е точно това като асоциация и м -м -м, когато се приспиват малки деца. Но, но в никакъв случай не е предполагала... че дойде. Може би някой има в и си пред Добре да бъдем за всички. Добре, добре. Има стълчите, да колкото и саха стълчите. Чакай, всеки не знаме как че ама Така те Ще бе съвсем естествено. Не очитаме много обичам тази дума и начина по който продължава да се разпространя. <съпросът> <Женския пазан. съпросът> Слова, не си пил от държайския пазар. Смирайте чашка. Да. <съпросът> <си> <съпросът> Какво е <тара> <съпросът> Какво <съпросът> <ще припас? съпросът> против. И при това е да тълно. Това, е да неговата... е, е това е за мила. 네, е Добре. Аз ще пия пира. Ето,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 аз предлагам да измислим нещо, да са да малко по-сейв нещата от тея бир. Ще да не слипиш? Мина върни това може да го казваш. Ето... А, а серуш. Няма, yeah, без, без шушу, може Благодаря. <меш> <меш> <меш> а, вие са това ли сега? Консолидация е <меш> заобщо. <меш> yeah, а, разбрали сте, а, а, че стига патриархата си отива и трябва да отстъпи. Който иска <меш> да му <меш> се <меш> подчинява. <меш> Добре да се опитам. А, така ето. Прекрасно, за което много благодаря. Как беше на твоето име? Извинявам. Така, значи това не съм а, урчела, че на, на техните езици, значи на фински, всъщност тя пише на шведски. И на датски, и на, датски, и на, датски, и на норвежки, на, си, на всичките скандинавски, но фински е от угрофинската докато другите са от германостта, скандинавската, нали? А, така е. И на техните езици майка е муме. Така че от там муминовското семейство, което се произнася Мур. Мор От майка. Нагалено на муме. Добре, благодаря и за мен е прекрасно това. Но да се върна за тези, които сега а, дойдоха между нас, значи моята среща, всъщност, те са три поредни дни, е от 79 година, значи преди 35 години, като видите как съм си запазила всичко през тези 35 и 5 години, можете да си представите какъв. Момент е било какво преживяване е било. За мен не съм била на 15 години, на повечето бях. Но това се оказа един невероятен повратен момент в моя живот. И затова се радвам, че благодарение на Ангелина се случи това да се съберем и да станем всички приятели, защото, както казах преди малко, приятелите на моите приятели са мои приятели. Ние сме приятели на ТУВЕ, така че всички сме приятели помежду си. И по-същественото, което аз личи си, че по ако не е по-друго, съм така, в линейното измерение най-възрастната или най-голямата, няма значение, най-същественото нещо е да запазим детето вътре в себе си. О, успех! Аз а, не могах, но трудно ми я искам много, ти как го постигаш? Ами, при всички нас детето е най-нараненото и малко са психолозите да му прощават, които могат да се справят с този момент по простата причина, че вътрешното дете в нас не е само от това прераждане и от това ни пребиваване на, на физически план, то се определя от предишни и се носи. Но в а, сегашния 21 век е време да се освободим от всичко, което му пречи, а това най-вече е страх от, от този страх произхождат всички страхове. Но троговете, за които пише това, и които се оказват, че с 17 до края на 19 век цялото население на Скандинавия не само е вярвало, че съществуват и обитават, но помагат на хората. А в 20 век спад отчита така наречения музей на народната памет, който обединява скандинавските страни дълбоки изследвания на всичките тези митове и легенди. Това и пред мен заяви, че няма нищо общо, но всъщност въображението и несъзнаването, което определя въображението, е свързано с тези митове и легенди, но митовете и легендите, скандинавските, днеска вече мога да ви кажа, без да ви задължавам да ми вярвате, че те са абсолютна реалност. Тези същества живеят между, между измеренията. 75% от населението на Исландия е убедено, че те са и, и са добронамерени, не са злонамерени. Глонамерени са само към егоистично проявяващите човеци, които замърсяват природата, нарушават ръвновейка. Само, че в Исландия на тях им е лесно, над 50% са писатели. И се топлят. Да, лика, и министът изра... председателя е лизбейка, в смисъл... Жената е, okay. окей, обаче това в България какво може да се случи. Значи, тук, има ли почва още за такива неща? Говорим за скандинавски страни като цяло. Добре, те има култура във цялото това, това нещо. случването на тези неща. Има ли почва още тези неща? Тук изгледаше като някакви извънземи. Сега не говорим за някакви извънземи. Това не може да стане с указ и с протести. <съпът> <съптъл> не, то става с работа отвътре. Роси не става отвън навътре, а става отвътре навън. Така че процесът е индивидуален и е психически, след това психологически, след това душевен. Да след това духовене. Няма ни да за ти се хвани да... Аз обеждам, че да уверявам, че ще помага, и ще се подкрепям по пътя. Добре. и ще го минаш... Ще помагаме, <съптъл> В, в кръга на щегата. Затова и минах през парка, защото движейки се към в посока, нали, към червената къща, се сетих, че първият ден на пролетът и ако не мина през парка, да, да подишам и... Така и срещнах фейте, Колкото и да ви е невероятно. Но те са реалност и аз си позволих, измъквайки ги от буклук, защото иначе нямаше да посегна да... Така и по този начин осъзнах, че в мислите си и в желанието си да да общуваме и да ви покажа, но ето тук замете, това е Книга, издадена по повод изложбата да, и бакументата. Да, тук е, отпрете нейният автограф. А Ангелина казва, разглеждайки, че има иллюстрации, които в българския вариант, и нищо чудно, нали, mm -hmm. да са по някаква издателска логика. И са добри иллюстрациите на българските издания на тоясно преди Със... са добри. Сега не са добри. Сега не са добри. И ми... Има издателска някаква политика, ние не сме в състояние... Радваме се, че можем да я четем, но тук в оригинално всичко е на лице. Да, и долу... Познаваме... Да Слушам, да. Слушаме, да. Това не съм обеден. Не знаме по-можно. Мяко си всяка година А, на Рион. Тя са от различни националности. Не, не са това. И... Те са, като се снимат, децата ги виждат. Децата са ги веде Защото детето може още да ги види. Как да ти обясня? Може, са, и да, може са, ли да повярваш? Не. А, не знай, че ние работим в тая област, за детето в нас, и понеже, аз казвам, че сигурно съдържа инфантилно, ама аз си го е да са го са да им рисувам нова, да и са. А, но ето че ще скараш за първия фото за години. И до сега наранява, тогава че аз а, а, като нощите на Капирия. <сък> а, така. А, така, <сък> точно така. И, и, така, и това не прави... Ось... Това е поканата за и всички герои, които сама тя си е нарисувала, нали? И... и... Подари оригинала там в няколко. Те, бе... Така, на, на лице са, и са навсякъде за това, както казват англичаните, във всяка градина, който си оформя градината, трябва да остави едно кътче, където нищо да не прави, за да останат там феите и троловете или приконите, за да може да се поддържа равновесие, екоравновесие в самата градина и за да съществува. Защото нито една градина не може да съществува без тези, без тези същества. Но когато я срещнах през 79-та година и разговаряйки и след това общувайки, бяхме на гости на приятели, я много естествено, много, много приятелски, не се притесняваше нито от косата си, нито от поведението си, но днес показах на една дружка нали, как изглежда, и тя много спонтанно про. Ма това е Леда Милева! Как викам Леда Милева? <ръква> и, и тя На да мен ми прилича на Леда Милева. Викам нищо чудно. Та асоциация някаква. Не може да знае човек как uh, другия, нали, по какъв начин и какво, какво възприема. Но. Радостта от, ето тук, който от макета на, на къщата, на замъка на Моминовското семейство, беше за първи път нали, демонстриран и изнесен извън, извън Финландия. Едва ли е, някой може да каже от, от нашите детски писатели, но и, и не отрича нашата литература, има много постижения в по-старите, по но чешката и словашката детска литература след 48-а година, нали последната, и даже след 68 ма са на, на много различно ниво. И е, отново там героите са предимно езерни, речни, духове, растения и така нататък. Не мога да твърдя и не съм се интересувала и занимавала с нашия фолклор в, в тази насока, но в литературата просто не съм го срещнала, освен нашите ежби за за седми за, за деление и така. Но самата Тува и Янсон а във всичките си срещи и в точно играта. И едва сега чувам у нас да се говори, да, да възпитаваме и да, да работим с децата под формата на игра. И разбира се да имаме да имаме предвид това, че те не могат да издържат повече от 15-20 минути съсредоточени. Ама ако си дадем сметка и ние големите, не можем да издържаме съсредоточени върху една мисъл или върху. Така че, но по-същественото е, че тази част от мозъка, която се развива и е свързващата мисловната, при децата е последно развиваща се. Така че ние искаме те да отговарят по същия начин. Нямаме представа за, за тези неща. Така че, едва 6-7 години след срещата си с Тува и Янсон. А... аз имам преведени няколко книжки от словашки детски, с огромна радост съм ги работила. Разбира се, първата ми се наложи да чакам 7 години, докато излезе. Но мисълта ми, че съм свързана с детската литература и най-големия празник през годините за мен беше рождения ден на Андерсен, който се води, нали, ден, международен ден на, на детската книга най-големите ми преживявания, защото съм обикаляла в продължение на 15-16 години България, с чешки и словашки и всякакви писатели, нали, детски, бяха в малките сълца, където децата се оказваха поне по това време изключително много четяха и много се занимаваха и, и така. Но всички познавате муминовското семейство, няма място да... Видяхте ли тук как са нарисувани Тай -тай. дома? М -м -м. Не знам дали може това, тъй като е доста старо и, и то нарочно е направено в тези цветове, за да не може да бъде размножавано. Дали може да се изчисти mm -hmm. по някакъв начин. Да, да не са се то... опирам. Да. Защото uh -huh. това няма да. Но може би има някакви трикове. Трябва да не. Много да с... скани. Дали ще се получи нещо? Не съм, не съм пробвала, защото да? не разбирам е, нищо от текстове. Не с такива компьютери <сък> скенери, като се кашници. Но... Да, да, да са съвършени. Ама като е в едно копие по но няма, защо а, така. Дълги години е правен а, този, този замък. Може да си представите каква, какво търпение и какво умение да се сглобяват всичките тези неща. Преди това. Значи, това е приятелката на, на Тувеянсо, която в чиято глава се е родила идеята да се направи този дом и да могат реално да се забавляват и да играят с... Но са участвали и братята на, на Тува Янсон с идеи, защото всъщност те се оказват, че са един от поводите тя да започне да пише за, за деца, спомняйки си детството си, те като по-малки нали, от нея, но никога не си е представила и не се е интересувала от читателите, защото тя и първоначално не е имала идея изобщо да, да публикува mm -hmm. и да, да споделя тези неща. Но когато човек има чисто намерение и създава неща с, а, с собственото си въображение, явно се получава успех. Рано или късно се стига до, до, тези, до тези моменти. А, придава е, както тя казва, придава е човешки облик на, на, на своите герои, а не така, както са и известни нали, тези същества, по простата причина, че не знам доколко и кой познава Скандинавия и навиците на тези народи, които са малко по-различни, -по те ж... живеят по по-различен начин от това си има своята красота, по-затворени И човек има нужда от приятели. И тя ги е намерила по този начин. И ме придава човешките, защото казва, че нищо друго не я възмущава толкова, колкото човешкия е егоизъм. И че по-голяма красота от, човеш... от приятелството и за това в поканата... Пише принципно, че който може да си, да си подсигури постелка е на добре дошъл и... и на изложбата и в дома на моминовското семейство, както винаги е нали, отворено бил дома. И нас интересувах нали, от момента на това, че какви преводачи и как се работи с тях, защото тази приятелка, която стана причина да се запознае с нея, преводачката и на, на словашки, се е срещнала с нея още студентка на летни курсове и така на Тя каза, че никога не си е представила, че може да има някой проблем с, с превода и как би звучало, Първоначално, докато не е напуснала за първи път и нали, не отишла на, на представяне в Полша, мисля, че беше първото и, и представене от социалистическите страни, където и се обаждали непрекъснато и я питали нали, как да преведем това, какво означава това. И тога... а, това е ясно не е считал, че би имало проблеми или каквото... Е, е. Не е разсъждавала, въобще не се интересувала както от читателя, така и от, от преводача. Нали. Защото? Каза, никога не съм имала. Но са огромни тиражите, които... Значи до 500 000 бяха в 79-та година в Чехословакия. Може ли да си представите какво е това? 500 000... Ама в Япония, не знам да ли знаеш, Ей, е до... огромен кул. Там е нещо страшно. Ама там е индустрия, е... Вече, там е различно. Тя, Дори Маргарита, разкъваш, че тази книга честно е измама и я е видяла в секцията за японска литература в библиотеката. Явно... А нищо чудно, нали? <съква> това, това не мога да се чете, но японците те са доста... Те, смисъл, те харесват тези анима неща. В смисъл, тук има доста куклени. куклени Разваме тази ни може... подарък от Миро. Да, подарък, подарък. Да, подарък, да речем. Казвам, не е ли те, ли да кажеш, да че няма. Аз е се... съм я оставила. А не, не, не а, е тук винаги. Аз съм я оставил. Не, просто е много хубаво и аз я се прокламирам навсякъде. Да, ние имаме ексерокопия, между другото, от въпроса на Бай... да библиотек, библи, библиотекарска. книга. Така че текста музея. Но, е Но аз много се радвам, че на български си издадени тези неща, като дете съм. Ами аз, когато който, се завърнах да... и отидох в АБВ, защото по това време съм все още журналистка в младежкия печат, и вестник АБВ, и вестник за, за литература, за книги, за тия неща. Коя е тя? Как? Коя е тя? И беше излязло само невидимото дете. Не, Де, доста неща се появили тогава. Това, ако е в момента това нещо ще... Аз съм написал малка статия в деца и изкуство книги. Ето, някой го е. Това е по повод получаването на наградата на IBBY, Това е международната нали, асоциация, така наречените малки Нобелови награди, които тя получава се и коя година. Беше нещо а, принципно. И тогава започват да, да я издават и в а, социалистическите. Да страни, но у нас абсолютно никакъв интерес. Но тя същевременно с своята поява и посещение в социалистическите страни беше направила достъпно за много. Нас бях изключително очудена, че почти всеки е, скандинавски художник и се занимава, пише и си иллюстрира. Mm -hmm. Но се оказа хората. се и забавляват, но и препитават по проста причина, че може всеки да си издаде и след това да я разпространява. А защо пропусна България? В смисъл? Ми не мина е и Балатук. Тя върху търканене. No, е. no, Чехословакия и така. В Чехословакия почти всяка година беше. По два, по три месеца. Там съществуваха. А там в соци... е такава резидентка къща. Социалистическо време. Писатели, праводачи, всички имаха огромни замъци, които бяха национализирани и, и, се, и се ползваха. Това, нали, неща, които съм ползвала самата аз, нали, държавата на държавна покана. В рамките от един до три месеца можеш да пребиваваш нищо. Всичко ти е поето. Съще, същевременно пребиваваш в една приказна атмосфера на стар замък или дворец. Аз съм била най-много в Естерхази, които са на Словашка територия и които разбира се днеска вече са Нали, върнати обратно на, на разни собственици или на други организации и така нататък, но това беше възможно и тя се ползваше, защото това е разнообразие, пътуване и изключително затворено обаче в общуването, защото човек, който е съсредоточен на, навътре и с деца изобщо не се получаваше общуването, но това е обяснимо, няма място за така че, но иначе нали, отказваше всякакви... Оказваше се, че много иллюстратори а, имаха желание нещо да им нарисува и така нататък. Единственото, което рисуваше и казваше, че най-важното човек да има чисто и голямо сърце. И затова навсякъде пише с любов, нали, едно сърчице да нарисуваме. Когато човек е съсредоточен тук, няма страшно. Да ся, всички са му приятели. Да, в общи линии, преживяването за мен и срещата с вас, разбира се, благодарение пак на Ангелина, ма тя и не е и със случайно име. А защото тези същества, а в окулната литература се наричат магически същества. Те са етерни, както са и ангелските същества и само, че те спомагат за материализирането и проявяването във форма на всички етерни представи а, и са около нас. Всички могат да общуват, достъпни са, само да ги поканим. И сега, като излизах тук зад метростанцията от парка, трябва да ви кажа, че спирайки се пък да гледам на тези култивираните теменушки, които в много интересни цветове подредени. Но странно, ние ги подреждаме по нашите си представи, не се интересуваме, как природата и тези същества, или както в парка видях, че къщички за птици са заковани върху дърветата. Дърветата mm, живи. са живи. Спирони са заковани. Обяви са сложени. Имаме още много да учим. <тък> но пък това... <тък> но пък това все пак... <тък> Представете ли си, ако всичко знаем... И всичко сме научили колко безинтересно би било. най вероятно е да си отидем от този свят без да, да знаем половината. И ми пак ще Та, дойдем. Пак ще Та, дойдем. Чашък, да си вия, пак ще дойдем. Пак ще дойдем. Имаше на... аз Шамиро, аз няма. Имаше аз Шамиро? Не. Пак ще дойдем, пак ще повторим урока, ще напреднем. Треш, не, не, не си свагам чулак. Но най-големия... Преди 8 години, една пролет, се се... 8... А, може да повече от 8, се сетих за това Янсон, когато ц... Ц... Ц... цветчетата на един орех всеки ден нещо правеха по мене, докато разбрах накрая, че ми говорят. И така научих, че ореха има. Мъжки и женски цветове, знаеш ли? Не, не, не. Как а по е, какво да ги различаваме? Еми, като им обърнеш внимание, те се Това различават. Не Моля? Дете чух. Не, нещо, не Кажи ден. Да. Бренкам си. Нищо да е бренка и да чуда. Кажи си. Нищо да е бренка и да чуда. Кажи ден. Бренкам си. е бренкам си. Защо така? Нещак не се усетих, че има дете. Добре, добре, добре, добре. че, че, че, че, че, че, че, са бърбориш, са бърбориш. Си бърбориш? Си барбори. Си Колкото вчера по това време. Цял. Светът е прекрасен, надяваме се, на най-младите. Ние ще ги подкрепяме. Но много е. Трудно? Трудно. Не, не, не, не. Страшно няма нищо страшно. Ние си го правим, като си мислим, че е страшно, че е трудно, че е неприятно. Спасението може да бъде индивидуално, според мен. Единствено индивидуално. Да, така... Колективно не може да бъде. Про процеса протича, но докато си повярва човек, само трудно. А, Някой сам, трябва да го. А, да, да, само искам да кажа, значи това, което ви направи е много по вас, много така се радвам. Абе, само за това сега, лоши неща, ако има ще кажеме сега. Амили не, не да не седи самичка тук сега. Става проч, че това е инициативата да, да се събираме тук, хората по принцип. А... Само не мога да ви защо входа изчезва като, като пари. Смисъл, трябва да се плаща за това нещо според мен, защото сигурно тепте натискат по някакъв начин това нещо тук да... Ами ти, ние сме за това да, да кажеш... Ами за театър да пробава, защото е театър. За рисуването на защото имаш материали, Не знам, ако се да не ти... Да, да не ти и да има... Да има да няма да място да мълчиш, нали, да... Не защото... Не, е, то няма, то беше вържен, но няма. Да няма проблеми. С помощта За теб... на нашите приятели, Червената къща и с помощта на всичко, което си носим, никой не е. Добре. добре. Да няма някак... Никой не е ощетен. Добре. Това е, това е, това е. Това е важно. да. Да е, освен чистото намерение, добро и, и приятно и интересно, да няма на някой да. Кой беше болен, здрав нос. <сък> Еми, така де? Хората не са склонни да плащат за <сък> днес. Аз така сколко ще не съм от това е. Треба и като Мисъл... не плащат, пак не са склонни, защото пак много съмнително се получава това. Днес къ... ще yeah, правиш ами... пак... Ами, затова специално... Пак за... без пари. Да. Не, кой, ма, как? Малко, има цилиарно. Това са хората без пари. Аз съм също заранно. Трябва. Защото тя има ентусиазъм да не биде ги крие тези неща, само и само да, продължа, да се случват. Това ми, ми се правда. Не, не се набутвам, ако това oh, okay. <laughs> Ще Разчитаме тогава на този момент, защото само с ентусиазъм нищо не става. по принцип да. А, значи ето, подсказваме. А, нискам само нещо да кажа. Всичко да се да? Да отблагодарим по някакъв начин на червената къща, но не мисля, че би било със входа. Нещо трябва да измислим. Да им изиграем нещо. Някой номер. Някой номер да им стрекнем. <сът> Еха! <сът> Няма да платим. А, сия! Шица! В сума Салата! <сълък> Колко ме? <сълък> <Шо да ти? сълък> ще рода ли къде? по въпроса за ентусиазмната жизненна. Не, искам само да кажа, че. А, по принцип, може, когато се оправи времето, аз няма да бъда като някакъв гид, който ще пропагандирам нещо, но по принцип, някой, който има желание, може да се съберем и да отидем на една малка разходка някъде в София. М и това ще ти да кажа. Добре, ако имаш нещо предвид, да... да, ще бъде нещо съвсем сега... близо, съвсем да не може да си изкубиме, съвсем да не може да си измориме, ще бъде виково, спокойно, така... Без много... Кой ще носи на гръб? Абе, който кой, кой, кой си намери, смисът, който си намени, аз възможно чуди алици не нося, това съм, съм го изпитал, правил съм го, но по принцип не трябва да бъде така. Ами, Тук съм склонен да си кажа, да носа, не, че грега носа, озона са лечи и падаш, обаче нагоре вече е страшно. Особено ако, ни, нали, ако се не може, винаги. Но по принцип, аз съм ходил с хора в планина, правил съм тази грешка, нали, и обявявам къде ще се ходи точка А до точка Б. Човекът казва, аз не ходя много по планината. Казвам, добре, това е малка разходка. така. Нали? не, аз искам по-голямата разходка. Казвам, добре, на по-голямата разходка. И му казвам, ще ти трябва това, това, това. аз не се вода като някакъв. Той си който нали ще ти кажа, Вичко, ти прочети, ще не си ходи така. И този човек идва с една огромна, 60-литова раница, за един ден преход, за 5 часа пример. Да има пастерки, нощета, хъвли, кърпи, горе на ли пани да си скъпа. Вяка таки е и такива щурти, казва виж какво човек. А това нещо. Няма кой да го носи. Аз ще си го нося, не се безпокой за мене. На, на, на първия част този човек беше умрял, аз ще се връщам, тук е много красиво, какъв той българ, за какво съм го взел? Ти не си виновен, аз съм си винол, обаче през цялото време мрънка, боли говата, тежко му е и се измъчка Едва два, го стоварихме спиха и да ми казах, ще пияме бира с теб в, в София, но, но, но с теб е му-тащи. <съпи> <съпи> <Има по -тъжко, съпи> Майка ми а, с една група Олелички се правят team building. В смисъл Олелички, нямам предвид възраст, а хора, които не са. И сега не, не си... приемам нищо лично, <сък> така че не са. Даш, а, такива а, много амбициозни решават, че ще скачат Връх Ботев, hmm. при което тръгват с, с, с, с, с кошнички за пикници, hey. с маратонки от китайския <сък> магазин, <сък> краставици и доматичи с малки деца. Mm, да, бе, я аз бяха озорили, лазили, какво ли а за Относно предложението ми за май месец, има едно място, което като отиде да много се, така, Много се чувствам по Туве и това е на фестивалът в Бела Речка. И да, знам, предлагам май месец да отидем да... Къде е това а, Бела да, Речка? Много... Чакай, да, между mm? Бършец и... Довършец, довършец, Макъв, ама в България, не в Финландия. в България. <същ> и се казва фестивал на спомените. А. <същ> а. <същ> Той е голям и е малка, бяла речка или голяма? Е долна и е горна. И как се ходи пеша? М има човете на автобус. Има автобус, който от София е довършец. Моя начин е с влака до лакатни. Там има автобус, който минава тогава. Да, или на стоп. Чао! <съща> <съща> <всичко добре. съща> Чао. Чао. Майската ни среща около 24 май, мисля, че е от 20. Там петък, събота и неделя, което се пада в последните дни. Аз съм ходил, но съм чувал около неща. Значи той е тип, доколкото знам, ти си ходил, ще разкажеш повече. Има хапване, там местните организират някакви хапвания, има някакви културни мероприятия, селото е много малко се спиши без пари бутфак, отмисъл имат къщички там. Къщи. Да, да къщи. Ходил ли се? Той е много тим да. да, ходили сме, но просто за примерно час-два, в смисъл не, не останат. Да, да. Така че горе-долу не знам къде е, но, но не, не останат нещи. Той е съвсем, ако той дичер, извинът този виздевал, там нищо не се случва. Да. Той не че се случва. Той е добре че пони, да, да. все пак нещо. Нали? А кога е тази... Това да, там колкоя се падат три почивни дни, пет господи. не да отидам да с... Да. да какво да ни преча? нощ с трябва да ми тогава остава и аз да ви изподеля как на 50 години реших да изкача мусал. Ама, добре. А, мах да само рипът съм сега. Така. И то началото на, чалото, е на лятото. лятото. на на 20 не, юни. Не, не, така, а нямаше да имам тая смелост да го разказвам, всъщност описала съм го. Принципно, но се оказа, че се разпространява тази история по интернет и бях шокиран. И се появява една дружка и ми вика, ти кога отказа цигарите ми, не съм ги отказвала никога. Две-три цигари, я ми се случи, я не ми се случи, нали? Не пуша непрекъснато. Ви вика в интернет, пише много интересни истории. Как за мене в интернет, бе? ти чуваш ли се каква приказваш? Али викам, ще си прочетеш името. И да я, викам, кажи къде, защото аз не работя с интернет, не ползвам интернет, нали? Компютър не ползвам, аз съм отцело. И умишлено не, не го е ползва, но ще дойде наближава явно този момент и така. Тъй, тъй като работата с енергии, между измеренията не, не позволява това, тази намеса в електромагнитното поле, а компютъра кога и да е, то много сложила на мусала. На мусала качвам се, но разбира се, ме предупредиха преди това, че трябва да поискам разрешение. Възвано. А, ето, видяхте ли от тези невидими същества, които живеят там. И обитават високите измерения. Така... И ясновидец ми каза, че... А, или поне една седмица преди това не трябва да съм пушила и така нататък, и да съм се опитала да си изчиста храна. И аз реших, че са И сега... Не съм спалзвала някакъв пост и така нататък, но Пушила съм наистина по много, а, много години преди това, но вече след 45 отстъпваха тези неща, защото не ми бяха така необходими, комплексите поотстъпиха и вътрешното равновесие се усещаше по някакъв начин. Въпреки, че мъжкото начало продължава да се бори в мен. И да е по-силно и да се налага. Така че и качваме бавно, постепенно, водени стар планинар, групата доста голяма. Движат се бременни жени с нас. Така, които качват, обаче те качват всеки месец, по един път. Те са ходили и така, аз съм единственият пак, дошъл от Марс. Пишма. Така. Чао. И се една лека раничка и в един момент вече ми омаляват краката нагоре. Се оказа, че 1500 сме минали. Лека вечер и приятно. 1500 метра сме минали и аз... Ох, уморих се, може ли да се подпре. Те ми казват, няма да сядаш, само ще подпреш раницата нали, на камък и такова. Обаче, докато се подпра... Да. И... Излетях. <рък> По едно време се усещам, като плюшът и ниша Мария от едната, от другата страна, и само главата ми се клати, и аз не мога да просто да, да изправя главата. Това се случва 98-а година. Разбира се, в интернет пише, че се случило 99-а. с значение с тези Важно, че се е случило малко. Така. Обаче. И питам, какво става? Али, леко и плаха. и така. Какво, ви, какво да става? Нямаше да. И как, как нямаш е? Ето, тук съм, нали? Без никакво съзнание как, какво ще ось се е случило. 45 минути. 45 минути да, нямаш спомен. Спомена се появи после, като се качих горе. <съква> и какъв беше спомена? Спомена видях това, което трябва да променя в живота си. Погрешките по, по по, в пътя, които трябва да, да изправяме и, и на къде да, да вървяме. Но красотата в цялото това нещо, че наистина видяхте, че трябва да. С... От 1000 метра нагоре вече сме зависими от един невидим свят. Е, за това се стоя в София. <съква> В цялото това. Та, така, Но премина изкачването не е толкова страшно, колко слизането обикновено е. По-трудничко. По принцип е хубаво да се изгледаме малко. това стоите, които половината от нас има е домашно условие, Не можеше колективно да. Сеш, не трябва да се лякаме се, да ми като. <taraf Hat Deepado> <moil> Ще има. Ще има. Всякакви дей, които се ги А, не, не мога. Трябва да се ей, е, е, Явно маршрутът е популярен за АТБ, за Те които са на път, които са на път, които са на път, които са на път, които са на път, които на път, на път, които са на и на на път, които са на път, са на И тя, тя, жена. И ми да. Женски. Не като нас. Да. Ви сега ти е интереси, защото си казвам във това. Мисля, това е хол. Аз не прокламирам всеки депрес, каквото си иска. Лично за мен аз много обичам да хора. Не ходи точно често, колкото ми си иска, защото се виждам няколко не попринцип. Значи от бе много често качвам. качам. Живее накрая тук на лески. Нали, на границата с праждене, взема си един автобус и да до Кремиковци, в качеба. Да до с манастир. на разходя се не толкова за режима на за пътя. е сега ще надцапят губинки и не знам какво си, не знам какво са Приятно като атмосфера и като такова. И реално. Но иначе спора по полето. Къде е Маргарита? В по Маргарита на концерта за България. Домалаше. Си... Където... И ти е поздравил бъдъл... мен. Да. Върба. Тя каза, че си пишете. За сега, зим... Зимата не беше страшна, mm. така да че... Зимата тези... не беше страшна. По време тези, това това, това, тази, на трябва да се казвам, на Бъргана. На на Тогава си писвам. Кой как си чувствал и... Да, да. Аз по принципа малко спорен към. Ми аз се буждам рано. Се буждам и излизам. Да. Не мога да, мога да се, трящите се разхождам. И някакви пътувания в свръх балансират с теча жълтия. Кога получиш? Дали се там тук бяла речка, то по-скоро там няма да има защото това е само ту село има автобус. Значи, та който е. А как посъчва там? Разкажи ми за Мисо, има, струч, струч. В струч. има театър, има музика, <същи> има храна и така в смисъл вегетариански опции, нали? <същи> също така <същи> имало <същи> за <същи> Танк беше, танк. <тължа> ja, е, да консолидира подкрепи. Добре Да в кой да е наша. Биш да аз Затова е много трудно да ви разкажа, защото от тези неща, които просто трябва да отидеш да, и да станеш част от тях и е толкова... Ти да сгидеш до, до и, и... Ай, зма, е на отключен брасна <съркъл> <Еди, кълъд, съркъл> <права> късмет. Тято <съркъл> да, се Вече... правят толкова пари, се, че че се А, така ли, Как се казваше? не аз много трудно помня имена. Ти получаваш. Да, вина, да човече. Не, да не, да ви не, не, не. Какво, сопче? Как те разбрах? Тута, да ви кажа, че ми е много трудно да ти ви обясня как да ви обясня. Да, винаги носиш шо? такъв жизнерадост. <сък> не, аз дадох на Мила, но ти такива неща. Такива неща ти пишеш. Но то е много жизнерадост. То си издава. Да. Хайде, не здраве. Хайде, не здраве. Много же и здравостта е да плащите. Здраве, да. Значи това, да. ако изпия една такава бутилка... А, да мали не, и аз ще ми А, тези момичите вночето, не съм ги виждали? А Те стоят по пред вратата, да. Нищо, страх ги да влезат. Да, и влязох да, по заедно си. Не, виждал. не, ставам право. Дали са имали тук? Нищо не Дойдоха, вече бяха. Да, добре. Ама аз го видях това, но мисля, че е нарочно. Аз пия. да те хващате? Не искате Нищо, Ами ние би, може не... да правим някаква акция, кара всеки да... всеки да, да даде книжка на приятел, който не, не я познава или... Нещо е такова. Mm -hmm. Не трябва yeah, така на трябва да, да имаш някакво усещане, защото no, иначе но... се получава едно говорене срещу стената и, no. и се обвинява. Не, така да, друг, да, да, в първата, да. първото обявление, което писах за клуба, когато го откривахме, писах, че. Нали, може и да който... не сте чели това да, си се Да, е да спомнам, интересно да. и аз си го спомням. Който, който му е просто е любопитен, може да дойде. И дойдоха хора, които никога не са чели това. Се а колко е хубаво да си на, на тези години, а ето приноти целият живот по някакъв начин е свързан с, а, с това нещо, но е хубаво да, да го запазиш това нещо, да има такъв интерес. Това, наистина, това няма, няма край. Тези неща, които пишеш няма, е толкова... А, смето, след... нашето престъбление не, съм не е са не вново писали. Аз ги четвам сега на една... Доволни ли са? Ами... 6 години е с днато е бил. Няма много хора. На... Миро въобще не е... Пала. Мир, Балъв, Мир, Пала. Какво не е схванато? Значи, защото, както казвам, това момиче много се притесни, че нищо не се е случило. Това казвам, не знам, аз не я познавам. Аз останах в такова впечатление, че ти си се разсърдила за нещо, че не се получава. А, да, защото. Вече, че ще си се Ние го репетирахме да. два месеца. А, а, а. И а... на другите някак си, а, не разбирам, момиче. А, а бач, ами, във че въобще не беше схванал, че това не съм аз. И ми е много гузно. Що? Що? Как може да си помислиш, че мога да съм такъв човек? Дори един човек, че е не Дори един човек той тези това ми знаеш ли Аз и аз не разбрах първоначално, но страшно неприятно ми стана, като някои започнаха ми да си тръгваме тогава. И, я си, аз и аз викам, ама няма какво тръгане, да тогава вече, тогава в един да момент, а, нищо ми прещракна, но да, аз, да, аз, аз видях долу Та работа вече ми е ясна и... Ясно, долу ни държаха Да, и те си да си... Да, да, да... И се получи! <съкъл> да. Не, не, не, си, беше си, много сладко беше. Маса, особено с гардероба. <съкъл> <Испау> И <чинки>. с <съкъл> палачинките. И си. Ани, Испау, ани ги хава. беше направила истински. <съкъл> а ние говорим за едно нещо преди Коледа да се събрахме. Няколко човека от тук присъстващите. И направихме една среща като тази, обаче всеки от нас беше влезал в ролята на някой герой от Туви И Ду... Други хора, които нали, не бяха от въпросната театрална лаборатория, не знаеха, че ние играем и беше... Си изгледаме сериозно. Да. Ама Мика, тук има и я да ни пиене, айде. Добре, благодаря на всички. Живи, здрави, до нови срещи. <същи> Роси <същи> беше мама новини. Имаше Престилка, да, да. сладко беше. Нос, много сладко беше. много. Много сладурски са. Да. Мис. И мило и брат, че какво Я, са, я, са, я са. Да. Ще ви no. кажа Росен. Довиждане. Довиждане. Аз всъщност искам да поставя въпроса да да, да за следващата ни избирка през април месец се пада горе-долу Великден по времето, когато се събираме. Или тогава да, да не е Дали, за Великден да. някак си... Дали да не прескочим и направо май месец да се срещаме. Не, не, не, защо да го прескачаме? Аз мисля, датата, която ти имаш, е точно... <посълт> аз още не съм се оговорила за април. И направи, след това. То, кога е не, го вай, и... не го прескача. Не го нищо не ти струва, смисъл говори с тях. Не го прескачи целият месец за това. Мише ще... Добре. Не го прескачи, няма смисък. Ами значи ще пиша имейл на всички. Котори ще... И имаме ли тема на Чот. разбирката? Важно да се събираме, да си поговорим, тема темата тя ще се поеми. Добре, значи ще си... Дойде сама от себе си. Айде чам... Съвърли ти са, че има разлика в иллюстрациите. Да. Не ще ни, които добре, добре саме. Тук еместинска ръкета, нарисуваме. Ами, да се страни с там долъж като морки. Те пак се използваме с авторските. Да, да, че си изправи да да, да, да, той да. То си личи, да, то си личи. <сълит> ти, не, не, Сама сами. И тогава си... тя разказа, че само в ГДР. Значит, до 1979 та година само в ГДР не са и публикували иллюстрацията, а са си направили иллюстрация собствена, е, е. при което без да я информират и нямат правна на това и тя е отказала, но са издали там някакво количество. Нако казвам най-неприятното нещо, което да си видиш произведението, след едно не е твоя произведение. Това е много само. По-добре да се И Както има чупух. Това много ли Швейк? това ваши рисува очекла. Да, Швейк, да познаваме, за да само едно издание има, като е с нашим Такива проблеми, такива проблеми, че. За да се ням... Аз знам едно. Делото е свързано да с авторските права. Нямаме няма, право на това, обаче. Mm. Ами аз съм много внимателна, като правя, например, събития във Facebook и още всичко, защото още като се като, като роди идеята за клуба и много Тога ме плащат. Не, не, не, не, не, не, не, не, и не, се свързах не, не, на е никак... да, да не публикувам картинки, например, ако правя събитие, да не публикувам, а, да речем, муминтро, нарисувам. И защо? Що? Аз ако за имам Фейсбук, ти го спрати на TV. Какво това е също? Ми... Не е хубаво. Ние и затова, и затова. А... има момче Антони, което направи лого на клуба и е без такова, без. Това са тези демомче и момиче бяха. Появяха и ще имаш някъде. за последно си писах с момичето <кък> ми писа, че в Румъния момчето така и не ми отговори. Те бяха си и старест. А, добре, някак някои, те знаят ли, че се случат тези неща. Те го бяха да, да, някакви да, интересни. Да, да. Така ли да. се среща? И приводачката, беше тук. Да, да, знаят но... в, а... Тотел, в ден, убива, Детския отдел на столична библиотека. Дам, джани Рудари и разни други неща, които в момента ми трябват. И, и аз чета джани Рудари в момента. И викам, чакайте, граматика на фантазията. А, а, в, в момента, но иначе го препрочитам целия. А, и в... викам може ли да ми покажете къде е това и аз от Давида какво имате, нали, в цвете? Що ви интересува? Викам, защото е позна. Тяма, гледай, какво си ви Да, Няма на мен не ми викам, защото така има един клуб. О, ма моля ви се, о, не знам, пък си дадоха ми телефони аз. Mm -hmm, да. Но както и даде. Всеки има интереси и, и така, като mm -hmm. <laughs> да на стена. Всеки Защото те обещаха, че ще дойде. Защо ти ги нямаш? И аз работим, благо, mm -hmm. нямам защо. Нищо много, има отношения, нали, все пак. да се да да запознаем. Чуд е. ще... повече да, запознаваме сигурно тя едно такова скучност. Не, не, не, ши Ама ши с времето, да. На втората Бега среща вече ще си... ще си нещо да почетеш? Тя, ето си ви, четвачеш, Може да, да, да си да вземеш книга ви... и другия месец да я върнеш а и вътре в книгите има пликове за писма, да напишеш писма за следващите читатели. А вътре в следващия път е, за... Добре? Я, Добре? да заме? Че... Когато искаш? Тадакива ми ти работи. Весело, весело детето. И какво ще с детето? Ме, аз вече измислих тема за следващия път. Еми е, ще си да, правим, ще сочиняваме истории по граматика на фантазията. Аз съм виж. правила няколко такива лъркшопа с най-различни хора. Вълшебни веномия, алибали, другия път, е да. това ще правим. А, добре, за разходка в природата да го направим някой път айде, да да е месец на Бела речка, има толкова много пътища около това. Освен това, Целият май месец се събират доброволци да подготвят фестивал. Аз на училището Пътеките около селото, който иска може да се включи. Какви да ни си, Ти това? имаш участие в организирането? Дай да се разберем по е, същество. Ми... Участваш в организацията ми, на този може фестивал? Може да се кажа, че съм доброволец там, да. Е, това, това, е, това е на такъв фен, да. принцип. Там То няма всичко е пълно? Няма да има по Да, защото съм много ни харесва Просто едно от наистина най-яките събития през годината, на които ходя, е много се кефа. Идват хора от пъти си хорат. В 6-та година. Иват хора от. Те са. Мекави с половините. Значи, първи път, когато отидох, беше 99-та година и се говорише за. 89 е на спомените на лични диспълнения на всеки един човек. Ето, да как се отразива, по... да. Миниатюрни. Сега, последните няколко няма... години се... се... Няма Непрема... много нещо. Не по-предишни проекти, които аз не съм била, например са възстановили казана за Ракия в селото, където се събират хората да си И го говорят... И майстор съм! <сълър> На Барене! <къл> На Ракия! Трябиш <пълзър> ли Ракия? Да. И бира! Аз каква носа тук бира? е хати! Това е Само хмел трябва да я намерим! Знаеш колко? И по-хубаво! То, тогава трябва да ви казвам, че ми е много трудно да разкажа какво защото е, но те неща, които просто трябва да отидеш да пе, кой който да отидеш. бе, иска да отидеш е е да Това е какво лично изживяване. До всяко едно е лично. Ходиш ли да. на кино? Друга, да, ходах. Сега, сега на от места ходи ли нещо? Не, е, сега не съм ходила, защото финансово е министър нещо. Чак, чакай, чакай, Финансов ми не ти си а... пенсионер, предполагам. Не, Мотос, хода, не, не съм да, ми, няма е, да ми за... се случи. Не мога да съчваме да, как, как и я в Бъл... Българската държава така. Се така ли става? Е, с... Родена съм в София. Обаче, родителите ми се разболяват, майка ми напускат София и губят софийското си жителство. <къх> ми, аз работя на договор, обаче не мога да имам софийско жителство. И като работя на договор, от мойвежкия печат, няма трудов стаж. Едни формули, едни истории, така че това е съм ергенски данък. Ама не готова, това е да върча махът, ще ще се да Еми, да Нали? И няма да има и, и пенсии, защото няма трудов стаж. Какви не ти Добре, няма ли някаква социална а, пенсия? След 78. Не, 60. Не, не с 60? След 68 намаление за градския транспорт. Да, са, е много, много. Mm -hmm. много важно, да. Чао. Чао. Чао. чао. чао приятна. Бигате много. О, значи, ти си... Елана, само. Вказана... Свободните професии. Еми. Много е такова. Въпросът е, че тези, при които си ги е спечелил, тя не ги е дала на държавата и не е загубила. Не си ги загубила да тези хора. Аз, аз си мисля, че вие пък никога няма да имате толкова. Значи, предаш през целия да как... си, си живот. Да, да, презири, да, си, съм аз аз трудов, да. Господ замръзва. Основната трудост, още Без отказ, и сами, удържи всичко и то е ергенски. Нали? Кое... Което... Което... Врема където няма... Закле няма... Наколко бежите? 31. Нали? И сега Три. и нищо. 8-3. На, на цялата... Ти на си? 29... Аз път навърших 66 миналия месец. Още две години и както за си Да. Аз хода пеша. Аз хода пеша. На колко си? И още, работа. казах, че не А се върти, ма ли бих могъл да встана? Не, ама той е на 23. Аз той е го родих. На колко? На 23? Да, но маличка. Ама Работи по някакви сайтове, където чакат договори, използвам И аз, той няма да разбере. Да, и аз като обясня на майка ми, че. Всичко ми е някакви отделни хонорари, по 100 лева и за нищо. Да. Какво ще прави? Миро, и ти какво работиш? Какво работиш? С работих една филобърто на заводените хора. Да. И това е това Хората умират. Много интересно, днес като дойдох един майки, няма значение. Въпросът е, идват майките и търговски отдел почва да рекламира нашата царелица, колко продаваме зеленчуци в консерви са били с колко е хубаво, майките са а, така супер ендосиазирани и купуват те са някакви бил магазини и така нататък mm -hmm. и купуват като аз, само се крие там смисъл. Не ача. Тази царевица, завода за царевица в Польша, е бил огромен, значи този там един от чудовите, който докарам стоката казвам, Миро, значи вътре има светофари. Нещо в половин софи, ага. Представи си колко огромно А няма никъде полета с царевица там. Аз поне не видях. Значи, от някъде, откъде идва, какво се прави? Е, видях. Слагам просто сол, захар и някакви неща и става супер пусна. Не, не, не, не. Не, и Не, не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. фуражна, тя е такава, да, как да. <реш> се нарича? Ние ги глъжаме, че не е. Ама според мен не знам. Няма начин. Тя се оказа, че в Европа е най. В Америка е пшеницата. Да, Хората О, не може да е разберат, да е че един за който минава през някаква пасторизация и се вари и се бърка, там и се слагат захар и не знам, то вече няма нищо от него. Това едно едеш гума. С каквото идеш? Ама Мисъл... е домашният комфорт, ли? Ай, е домашния комфот е, жакър. Да? да, също. Съм е минал през Варени е. с захар. Да. да Това ]то е вкус. Шташ, голям, за първи път правех буркани, и смятам да продължа. Еми прави също, ако ти хареса, но... но... знаеш какво слагаш вътре? Mm. Нищо, че... Еми, ако ги набереш да, някъде от някъде по yeah. и ти следиш, но пак, нали пак ще е по-добре да... Yeah. Добре да си, да си го откъсаш от древото и си го не Това е най-добрея вариант. Е, е. да, да го изслушаш е на слоните. Да, може, да. да. Слушени Да, да, да. слушени да. да. е, те могат много плодове да се запазват за през зимата, но... Не по начина по който Авслама или в Талаш. Ами така. Са, така, mm -hmm. да... ябълка да, и грозде. Да, да. ябълки и грозде. Кажете, бихте без хладилници да. вътре. Само, че в Калпан продават някакви зеленчуци, които са минали някакви супер за им глюкозо-фруктозен сироп, пайно такова някаква гадост. И фокало да става. И за вегара, войаджета се бяща. И майките купуват и скъпи ябълки, не знам мъг, да купуват и на на пазара. Щуца помси и бабите така. Така с червеиче, с не знам какво с Ябълката на бабата, която Примерно село Войняво, тя си е денски да пасар, ябър, към, бе, те нищо не прилича. леко, така, заради им, вот че ябва да изсипува. А бира вино? Ба не реши. Искребирамте. Винал? Страхотно. Ще <рък> си <рък> <рък> Аз не, че няма да я сипа. Сижи тук. Еле, айде ви да изкажува в парка да си... А, плоско шишенце, така в джеба. Има, мама, не съм се сетила. Това е атрибут и артикул, дето не излиза там. Да. Ниронен панталоните. Е нищо. Това се ме пере, си ходи по Бермуди. Виждам да ти изпере. Бери себе как? Айде поздравя, живи и среща И ще се видим в планината, който ни издържи го изоставя. Абе, стига да си проектирал твоите страхове връзката. нас. там така не? Не, няма да спася, няма който, който оцелее сега. Ох, както Не, нали ви извиняйте, че ще survive? Алиба Роси само само си мисля, че е работи, Тя не иска да пие. Ами, е да ще носи соки там. да пие. Алиба Роси Роси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 <сължа> не съм много добър питания, ние сме колешки, само че аз съм една година по напред малко. Една писана. мисля, че... отих супер много пари. Мисля, че се грешно. Мисля, че начин ми говорите нещо. Какво учите? Каква? Не, аз се изучех. Аз се завършвам. Аз съм филог. И работя в института за литература към То с детска литература. И в един момент, и сега на Стари години правя магистратура. Ма стига си в да, Стари а... години, но в нова ще взема да лично това, да се овида с... uh, и, и миржа. Е, е... Го а, го да, да, и uh, записах, понеже работя върху такава ми е докторската, която съм си интердисциплинарно така пространство, литература за деца, Много е Ами да, така и най-сапотира и то не от така, отнесена е, да. А, и така, интересни са тези допирни точки. И понеже ми върше, не беше много речима психология и философия, но беше много Аз Тя е българската литература за деца, там има темперален на психоаналитични прочета. На което като се дадох конспектите, всичките всички ти кракнаха, рекорд докато не вкара психиатрията, вътре не може в за тях думата страхове и е, епистемологично е психиатрия. А търсят да. лите такива хора? А, не ще кажа. Да. Аз работя с деца ще... и зато и завърших програмата тука. При Цвети и при роха. Нищо не знам. Аз мисля, че я знам <сък> затова казвам, че сме колежки. И у нас година са. Дипломер, ела, ела, и точно ела, не беше точно по -рето, по -рето, по -рето, как играта четири територията за деца. Така че да. много така. Бори са и, Бурияна, Санъ, и съп... А, -а! а, -а, -а. ето така ние изоставяме последния момент. Чакай, за кое? Бориана, тази която аз ти дадох визит на картищата и се пръща да на Расеяна. Ама Расе. не знам какво ще ми искаш за мяна, аз със... А, а, за мяна а да ти е, е. А това а, си. Казах, а това това върши, е. Аз ти казай, ти не че Аз си изключвам диктофона, защото разговора мисля, че вече ставаме. И до да тук ли е записан? Яму до голосовых. ты искашь мейла, Имаш го. Само да на в Асене да си взима един ден отпуска mm -hmm. и отивам на стоп, ту, стоп до село Белчин. Там има една минерална баня, басейн и отивам yeah. да си скъпва, mm -hmm. да били се прибират. Ако има някои И ако трябва да ти изтрига, да намерим ланш на боку. Не, на коя дата? Не мога през седмицата. Когато реша. е любимата приказка, рос. А, значи сега чакай да ви кажа. Нали бяхме в на плоди? Извинявай, да че направим се. самото самото да такова ще е кан. Да, да, чух и аз казах, че да. пратя а, от от е, аз имам славена, от векники, славена... Имената на бащата и да. това беше да. семейство. Е, лакана, да. Тя е Емилия на Кирова го е предеждала. Да. Да. Не, не съм ходила. Ще пратя един дейл и надявна на майка. тега до края ще на майсът. Съдове, емин. Аз казвам, че не съм бъде. Белгия за утични... Той ми е с ней други проблеми с дисакацията, буквално с проблема е И с пани, стига да се мине рамо. Как може да проблем е бачен нов, податъл нов. Помощ, Принципно да и с радост би го направил, но ти казвам така а или с имейло и, да имей? и тяна. Да да да да Само да, да. да, да аз събираме влог. Аз имам визиката. Да. С едно водно ковече. Да. да. Ама за какво беше думата, че те прекъсна в... Не забравя, иначе няма не нещо. Добре. Ако искаш, можеш да ми напишеш имейл си и да получаваш информация, кога се събираме или... Ами, да. За сега да. Аз ще глявам в програмата на джемеятата къща и като видя, че имаме. Добре, добре. Ча. добре. Хайде, чао. Да Следващия месец мезец нали коя... ще събираме ново. Къде Сигурно си им за да си да от имейлите. Uh, нали питаш, коя... коя Какво ка, ми дойде на Пловде? Сме на фестивала. Началото, края на Ямари. Фестивала на психодрама. Да. Ти беше ли на Давид на Лоркшо? Не, лорк е, защото не ме пуснах. беше заето всичко. А, имаше няколко души, допълнително. Аз верно, че в по-рано. И така. Да. Той заложе на Шекспир. На което аз, вярна на манера си казвам, заложиш ли на Шекспир или ще се издълниш или успехът ти е сигурен. И специално на Ричард Трети. Ой! нали. И а, след това трябваше, значит, след като така мина неговата първа част и интерпретация, това, че злодея във всички случаи, това доброто, че победи е химерична работа. Злодея. Това е. И, значи, ние били, той имаше ограничение този път, 20-20 плюс 2, да речем. Той казва, всеки от вас да се си... отръсне, всеки да от вас да се намисли. А, художествено произведение, герой от което да бъде. Ага. Или да бъде от негово лице, така да го представи. Да. И се избираме. Имаше включително, не мило, как се казваше... И без това не я познаваме? Да, да. да, че, да не съм си челни. И, и е вероятно не я е познаваме. Защото обикновено е от чужди литератури. А Те са различни млади хора, са различни възроси, от отразглава млади. И тя каза, аз съм по-малката сестра от... А, малката сестра от... ако можеха да говоря. говоря. Да, което не се защото вече никой не чите, още на школски такива <сълнава> неща, които. И други, да речем, така, така, така, на което, което Давид се изцепва и казва, само ли ми казвате, че любимата ви книга е Мечо Пух или Малкия принц, това е за идиоти. Така. Просто им е писнало да да. Може би като начин, но аз не щях, разбира се, по време на неговия оркшоп да апострофирам. А, като чуш уникат, е. ка чете чете да че... да, а също ка маништо тяшачте или чтело уникат, уникат казва че Да, униката два го засегната феномен. Да, униката два гостави, дай сега профешънълс. <сък> И уникат казва така: а, първият преходен а, обект за преходен обектът, то е от английски тип слово на лицети, преходен обект е литературния образ на а мил а Мечо -пух. А преходите на обект са наричат това, което детето винаги влачи играчката си, която е с Сапан. е, но родителът не бива да я пере, защото то, е, за да не викате авиариачи, какво влачете, не може да. да го изперете. Нали? То го привлича миризмата. Или, примерно, парченце вълна, дето ще си прави така вечер, или косичката ще си навира, то да да да така успокоява нали, това си. И по същия начин влачим и ченцето си и първият преходен обед, ама Давид няма начин да не го знае, аз решиха да не отварям, да не ги открявам. Да. <рък> да, така че, значи, малкият е плюс... А, ма да, той той сега го видя, е, ако беше земя на хората, нали, но това че някак си вече много преекспониран, вероятно това му беше несълтова, нали. Но това ме насочи към, като казваш, любима, нали. А, аз много обичам Марцин. За мен толкова не е книга. Аз винаги го пиша това. Мобитик ти е детска книга. Е, в синтуре, аз не пиша детска, аз пиша книги за деца. Не Ама те ти и приказките така, така, така, така. не са за деца. Извинявам се. Разбира се. Мали? А, да, да, ли скоро една новина, че Европейската комисия искала да забрани някои текстове в божествени приказки, да. четите, защото да. възпитавало възпитава възпитава, децата в да. дискриминация и в възпитание на патриархален. Монталитет и там ролята на жената и едната паметата. <съпи> <съпи> не, на, на там на където върви или преразказването на класически произведения. <съпи> <съпи> Може съм преразказвай да съм. Са... Има такова, има библиотека Ми. в 60 странички Ми. за ученици. Дон Кихот 60 страници и тот живен формат. Това е всичко. Чакайте, хили... приказки за хиляда и е една нощ, детска, това е срамота, позор за българската, както и до и Тя е книга за посвещение, тя е духовния път на, на изминаване на вътрешна, както и хиляда и е една нощ. Това е друга една практика, Absolutely. която и е в нашето издаване преди девете, аз трябва да кажа, че имаме... Има такива неща. Да. Uh, и то от големи издателства, е. хемус, нали, и т. Т. Т. А, дори има. Байгано е за деца, която е направил а, а, Фол. Николай Фол е, е направил. Не разбирам, не мога да седя в мен. Но това е една традиция, която е Те, много е, далечна. Да, обаче... Българските издатели имат ужасната такова в ужасния маниер да не опоменават, че mm, това е интерпретация. Да. Например, има книжки за, за бебета, е бебета които са с големи картинки по едно изречение на mm -hmm. страница и пише, например, Грозното пате от Андерсен. Пише Андерсен, след Андерсен е написал в текста. Не знаеш кога го прави, трябва да ти приятел пак. Галина, каже, не, тя ми върну. върну. Знам кой е с да, детството, предвид, не знам да. кой не е шефа. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, беше. не, не, не, не, не, не, не, да. А знам и искам и да знам, само Аз се... Нещо страхотно. Детски, детски, ама тя кара 2 джипа. Не ми е с мину, Не, не, мина. не, не, не, не, не да си, които да го ужасно. Да си водиш бебето? Хм, да. Ти да видиш. Али разбирам някаква постановка за деца, да ето, mm -hmm. ама от 0 до 3 години. 4... Какво е странно? странно. В операти ще черта. Ако има така. Какви възглавници и слава... всичко са пари има, Взглавници, Не, не, има и концерти на възглавници, е, които е, са. това да, да, да, да, да, да, да, да, трябва без да. Та, да, е без палив. Те се случват страхотно, на възглавници са много яко събития. Но... Много ми е странно. Сънами, че те... венета на Не знам, малко. Малко Да, малко Завет, бата, ти после са И после са чили, къде му е неврозата. Да, да. Казвам че съм част от този курс. Заповядай. И дойде, да, пак се Искам ти че... по ти ми се най-вероятно. А, нали? а, нали? а, е, а някой от вас... Му, да като, като седхте да споменавате в телевизия, някой от вас ли филма на BBC, който миналата година направиха за Тове Не. Не са. Не са. Не са. Не, не са. Да, има, има някакви откази от него. Но, си, си. Тя не може ли да бъде открита по някакъв Ами, не знам, трябва да се пробва по някакъв начин, но е такъв, е много рекламират и... се са голямо мерили. Абе, какво става с амолета? кой самолет? Е Изчезна ли намерили са някакви части? Намерили са някакви петна в тонкообразието. Ама той ли? Ами предполагат, че е нещо, което изпълва опатовото тяло. Нещо голямо. <сълз> <сълз> това, което аз хирурз, не, не, не слушам, не, не гледам. Мен ме познават само като заглавие на, новини, на отделни новини, но не знам. Не, не, какво... не ми е интересно, но то го намерих. Преди това, мисля, че то го намерих, това вече Не съм се съсредоточавала, но има. То още не е важно това. Нечисти намерения, какво е? така 200, че коза, не е не, не, нещастен случай и такава има е умисъл в цялата, от моя гледна точка. Никога няма да разберем за тези важни неща, Ако се случват. Какво всъщност се случва? Е, това е много важно да се знае. Няма, няма, няма бира. Има бира. Искаш ли бира? Има това няма чаша. Няма чаша. Е, вярвай, само че трябва. Нямаме чака. ми нищо, не да ти Само ти. Своята напитка най върви Се оказа? Се оказа. Ето то, не секи всеки път. Да, винаги да си така. Дублираше червеното вино. е български, а ябълката е. От макиноса. <сълт> Аз да реша. Мисля, когато ми каже. Абе, искам да ми кажете кое е откъде и тя ме гледа малко. Става, да, вече да, ме свикнам. И, и като ме види. А, а, Полски ам, ябълки, поимете Това е. Къде си? Аз го казвам, е от това ми дайте. Значи, полско има само, само морков и тиква. Всичкото друго е спа, от някъде. Значи да. не всеки път. Не е за приказ. И моркова или не такъв. Този път няма да е. Е, какъв молв, изваден. Къде фоража? То няма ни вкус, ни нищо. Миномото седмит спочнем да се правя градина. Искам да ви съправя. Аааа, на село. Насъдих чимшира, орех и малиния. Къде е село? И чимшира зависи от къде го вадиш и такова. Ами от съседната къща. От съседната къща. Много трудно се хваща, ма ти упорствай. Еми, надявам се, аз засадих да седем такива коренчета, надявам се поне един да се хване. Това е най-трудният от всичко. Искаш много по-низка лоза, колкото Божието съхваща? Е, лоза толкова висока или осма? Азма... Искам да, искам, защото миналия път, в смисъл на минута неделя на пазара, тръгна да си купувам, обаче си казах, хайде първо, защото ще... имаме там селски пазар в неделя. Uh -huh. И докато си говорих с там разни бади... Със И когато това не си тръгна. Да. И останах басал А аз така излизам за хляб и докато той е Оня, това онова, Да, хляба си едно от за вино. И такава той не са пръска, не са така. И си със седени. Това това е бързо А ако е за къде? Тя Не, не, не, ха, не, не, не, не, към мога да го не може да се получи ага. някакъв а а, ауга, не, а, а, здърна, не не това, а не не конкретно втора работа не се да работила нали още една седмица ви не не не Смяташ, че спазва една дистанция? Тя се получава, тя не спазва. спазна, тя... Ама мога да ви кажа, че през последните 25 години, в които работих навътре, тя се получава нежела... Да, неминуемо се получава дистанция, защото ти четеш всичко, виждаш, разбираш и. А, Другито, ти... е... Ена, една прегръсителност, собственост си, да, не ти е. А вече другите, другите, е... другите, другите сега, го определят от... като е, някаква дистанция. Другите го определят като да, някаква да. дистанция. Така тогава аз как да се вижда нещата. Как ще подреда? И не съм и смела да. Не, голяма човека. Просто самият начин на живот, че живееш с една жена толкова години, че пишеш такива неща. Просто възда и ти си сигурна. широко Шима, Това е Скандинавия да. до 60 да кажем до 70-та година, когато... Но това не може да продължава, защото това е район, в който, както казват околцистите и езотериците, се раждат ангели. Да. Мали, слизат да. на, на земята в човешки. Бъде скоро си израждаме, затова да, за да това, точно, затова си приветству и си какви Точно да се да се да се да да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да да да доста да неща има се да но има един момент, който у нас е неизвестен. Това, че а, по насилствен начин а, Скандинавия и, и България приемат християнство. По един и същи варварски отгледна точка, по простата причина, че у нас е погребано а, тази се, разбира се, в Ватикана значи, огромна стига. За това християнство и Ватикана. Туто, там са с тези лампички, деколи един е, милион лампички, една и 15 е. секунда. Това е моля това са там такива истории, че половината ми колеги ходят на църква и ме мразят за това... това, че трябва казвам. Тази е Това не е духовност, това е религиозност. Това е. Значи за него, примерно, че има две деца, абсолютно лицемете, просто не, не биво, или да речем склонност да си купиш ендулгенция, така да за. Те си я купуват, Той ми разказа как се само залъгват. Значи, повин час преди да влезе в кръчмата, е... Отрязала и гръхляла. Аз съм да, изключителен е... нали? цимит. Цял, цял живот съм е... изневерявала. Живяла е съм много нездравословно. Е не ще както аз казвам, защото времено съм меторична. Да, която и то вярваща, и то много. <съпросът> <съпросът> и въпреки това не намирам, че е чак толкова голямо противоречие. Моята права, например, всяка вечер се казваше молитва, обаче никога не ходеш на църква. И Знаете ли какво ми се случи преди две седмици, понеже цялата и е къща е пълна със слама от ми, и сега, нали, като почвам да ремонтирам, помоля Войчо да махне и той като взе да отнема слама и в стаята, където Баба ми спеше, се появи на стената иконата и кандилцито си следат вече 20 години. Затрупани а, със с, слама. слама да. Затрупани със слама, да. Ако кажеш, и кандилцето продължава да... Не, не извиня, защото сламата. Това е че. Можете да е. стане малко повече. Да, да не, следъчите така, окочени на перончета да са паднали. И един портрет на една маля леля, която е починала много вдавна. Съртите кухни и фиво, много интересни кощата. Много интересни снимки. Но както казва... Не знам, тези неща, а, дали, дали изчезват? Кои дали, неща? Още тази вяра, тази доброта, тези неща, които си говорим сега, дали изчезват и на, на преден план са... Напротив, аз си мисля, че се възраждат. Възраждат. Добре, огледай се сега, като излезеш до в центъра. Ти след 10 часа оставала ли си в... Особено петки, събута, всичко да сега възражда? Всичко, не знам, просто. Да. Дай, Дай да не се залъгваме. Нещата са доста... Миро, най-добрите ме... най и най-чистите. Аз съм далекогледа от дете. Но това ти пречи, според мен, да виждаш... Късогледството, е. далекогледството, това беше. Далтунизма... и ми са в очите. Красотата е в очите на гледащи. Значи как ще погледнеш на нещата и на всичко, което около нас зависи от теб? Вземе и твоите мисли, твоите виждания, твоите действия. От моя гледна точка. Разбира се. Винаги, винаги а... ни го насаждаме, просто споделяме, нали? Да, така, винаги... Затова сме останали тук двама, трима, четирима, петима. Благодарим за присъствието. Е, ние не откриваме да, да. нищо. А... Ние просто общуваме. Имаме потребност. Аркани, Борис, Трогацки някой от вас са от... Да. Добре. Всичките имате утвърдително. А, Трудно е да бъдеш Бог. Голяма uh -huh. книга, нещо невероятно. А, сега на Филмфеста тази година, за двете прожекци, които виждаха, които вие не сте отишни, защото нямате пари преже. Идра, идра. Дрън -дрън. Аз също нямам пари, но отидах. И влез. И... Гер... Разбира се. Че... Значи там беше нещо страшно. А, Алексей Герман, това е един руски режисьор, no, е не направил, не. направил нещо невероятно. Аз влязох без билет. Значи, ця... Дом на Кино беше продаден до дупка. Първата прожекция е продадена. Uh, един приятел ми каза, миро, бързай на там, защото аз не си бях завършил. Аз изчакам т.е. с акредитация за всички филми и той просто ми пуска инфо къде трябва да се отиде. Така uh, да, защото... да че ние сме на една година, горе-долу. Повече неща сме имали разлики, но повече неща се е покрили. Отивам пред киното, нямам билет и казвам така. Смисъл, искам да гледам този филм, тя ми казва, билет и няма. И появира е още едно момиче, още на момиче и ми пуснаха, намериха такива хартийки, комунистически. Пишеше 6,00, 9,00, 9 сека. ще няма. Някой от парите, няма значение. вместо 6 лева на стълбите. после дойдоха някакви други хора. Киното беше на тях. Той ми каза, мирно, не се притеснявай. След 15 минута, половината само си изнася, и си сядаш по средата и си гледаш И аз само съм така много интересно. Филмът е брута. Просто нещо невероятно. Няма нищо общо с, с Аркадий Борис Сругацки. Е Хората трудно да бъдеш бок. На кого? Чела ли си? Аркадий Борис Строгацки. Не, не са да се. Руски фантастик. Е. Руски фантастик, невероятни И... истинска фантастика руска. Нещо невероятно. И беше пълно с хора интелектуалци, които Строгацки в България има много почитатели. Like, не Такива лицемедик. Защо да се да опромваме? Много лицемедик. Не, това са невариантни неща, просто тези... Има, ще поедна чаша. Да кажи, да Те очакват някаква фантастика, нали така... Няма нищо вначе. Руски... Брутални истории. Не сня. не до кало, да. Мрак сняк. Непрекъсното као, видя мрак, у песи куче, деца, нещо невероятно, просто. половината а... да само се изнесе на, на 10 минут. Както, както се очакваше, да. посирата се стана. Не, не, е сире, стиски е не е интересно. Значи филма е 171 минути. Накрай не мен ви даде в смисъл. Просто емоционално не можах да издържа, просто иска да се върши. Но филм е невероятен, ако някъде си го намерите и може да го гледате, Алексей Герман, трудно е да бъдеш много невероятна красота. И Еронимус Бог. Нещо страшно, просто този човек, който е правил 14 години този филм, умира в 2013 година и неговият син, който също е той го довърши в филма. А, значи, мой приятел казва така, Миро, диалогът по някое време той не може да го следиш. Аз казвам, не е вярно, аз си го следя, нали всичко? Няма диалог, диалогът Не се знае кой говори. Пет човека едновременно, обаче в самата визия, просто руснаците там да, нещата да са много сериозни. Обесни кучета, у... някакви просеци, улуди. А, това е някаква планета, не се знае какво се случва там. А, фактически този, който е землянина, той отива там, но няма право, той е дал обед да не убива никой. Но там има, значи това е рано-рано средновекове, Всичко е, няма никаква култура, никаква... Ами всичко е на, на дъното. Непрекъснато се плюе, всичко е... Непрекъснато вали дъжд. Има някакви холерни ями, пускат някакви кръци вътре, дни лош, някаква абсолютна гаус. Не се гледа толкова. Обаче има невероятна експертата. Има асоциалци с съврема с въобще. Да, събръв, да, са, да, са, да, да. Нещо... <сък> просто нещо невероятно. 14 години го е правил тази фил. Ами, защото не е имало средства, изобщо 13, е по който да се снима. А, уже се настъпи очак на 13-та, 13-та и половината годинато. Тогава се е събирал? Събирал. Значи този човек със сигурност филма е много хубав, но просто хората очакват, нали? А, Аркадий и Борис Трогатски са фантастик тип, хай да малко комунистичен начин. А. Винаги има добро, добро винаги да, добър... идва, да, да. да. Там няма и нищо добро. Занимава, Всичко е някаква мъка, някаква тягост, депресия, каун, гъж. Не са имали кау, друг начин да оцеляват да, и публикуват да, да. в съветско време, така че... Не, всъщност, потомък не да О, потомък много. Потомък много. Потомък много. Потомък много. Потомък смисъл психически Не е лично за е се труден. Обаче ми го скакай е, ми 12 лева за единия тон, аз за 10 си купи 2. Да. Абе на Словеков, какво им става бе? Ти много пари. Много пари no. Миналото годах търсих портрета на Дори Андрей за 15 лева. 10. Да, тая е Не, аз не си го купих. За 10. Много. No. И то не е някакво рядко издание. Обаче, едно черно издание да да на Дориан Грей, да което да го има е. във всяка библиотека, във едно yeah. семейство. И аз yeah. първия пътах, да... когато много, го, го сега намерих да и го токувах, и си го взегах го чета. Сега Винаги, че може да не ви ги върна. Знам. Обаче, новото <рък> създание си сигурно <рък> по-явчена или по-натащата да, цена. И в тази цена влиза. За да, цена за издателство, да, цена за преводач, цена за иллюстратор, цена за коректор, цена за редактор, а това е за всичко и минават с номера, че като е по-стара книга и по-списална. не е Таня и сушна? Тя не е бе те... сушна. Значи кога съм чела? Е, Юнесвио. Е? Юнесвио. Да, да, да, Има И, една невероятна червеношийка. Това е, е. нелегко било. Не. Не. Не. Прави. Не. Не. е, е. Той Той Не. на е. е. Не. Е. Е. Той Той Той не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Петров, да. Не. Не. Не. Не. това Не. Не. Не. Не да да. да. се врей, Валери, на се казва. Да, Петра. и сестра му е да. лекарка. И... Да, а ти отдай, като започна да говориш за българска детска литература, аз се за приказките. Ама те не са детски приказки за мен. Аз си ги обичам всичките и си чета, особено меко и меко кажа. Меко и кажа. Аз не си ги обичам. Баба, оооо! Ама... Който каквото не е могъл да каже за, за възрастни, го адресира. Друго нещо, което предпочитам пред няколко години. А ние върбачете му. да. Да, жимте, да. ние ръчно а, да. с... М а, колко време работиш, този да, ги? ми, господине, се... както как че те. Да. Ненакъвни да, да, гългрони, не тук на шкемпето Няма да ни да назва, това? Това. това е идея? Да. да Mm -hmm. Всъщност ако тръгнем на стоп може да се направим някакво такова, някакви тениски, така че да наблюдат отдалече и да yeah, Ама, кажете ми наистина, помня за това отиване? Пояпо... Чакайте, на каза ли на казали село, не знам какво. Миров се, се Но много, много са ме за те. И във Финландия? Ами много е скъпо, аз. Каквито и проучване да правяш, аз по 1000 лева на човек. Минимум. Много е. Много е. Затова аз опитам сериозно да се съберем 4-6 човека за стоп, по двойки да се разделим, според мен е напълно реално да стигнем. Басейна едно голямо. Ще правим някакви пунктове по пътя. Декорията. Аз ще А ще пътувам с теб. Добре. На стопто Финландия! Добре. Ти ще дайш ли? Да? По двама на стоп. Не, излезе, че я ни казва, че 1000 лев е... Минимум, ако вземем микробуз да си разделим бензина и евентуално да си потърсим къде да спим. с спането може с каучсърфинг да намерим нещо. Ама все пак, 15 човека на каучсърфинг не знам дали ще намерим. Не, много са, много са. Аз ски, е с... даже не е 1000 лево. От 1000 евро ще ни излезе, много ска. има една байна си скъп, например, ще... В Финландия и цените там са ужасни. Скъпа, да? освен да спратме една тематична вечерна в посолство. Те посолото организират. те не могат ли да ги ни поемат някой? С тях. Не, бях Не искат. Не стават. Не мога Не съм го отправила като официално предложение, но съм споделяла идеята си. А, те не са предложили. прегърнали. Не са пригърнали. Отивахме, уж да работим ферма, се оказахме в дом за психически болни О, деца. Ле, ле, ле, е... Къде тва е това? Във Иландия. тва това е супер експериянс, я разкажи. <същи> <същи> <същи> Толкова се борихме да отидем на, на студентска бригада, тогава беше проблем. Това е и те най-много местата в скандинавските и в западните страни бяха или с, ам, mm -hmm. възр... с деменция, с из... mm -hmm. изразена и такова, където ни, ни пускаха, нали. В България няма деменция, yeah. всичко, е yeah. всичко, е <laughs> всичко е подредено yeah. и такова. Мара, платихме си, като такова щеше държавата да ни плати, нали. Ама такова... са въпуснали? А, ами пуснали са, работници yeah. на ЦЕКА на Комсомола бяхме, така ни пуснаха. Да, тъй като каза студентска бригада, аз студентска зани бригада беше в 1 май, някъде където. Усмехте ни, защото... Предстояваше слезът... <същ> <същ> конгрес. <къпи>, пред слезът... <същ> пред слезът... И моята международна студентска бригада е в 1 май. Предстояваше конгрес на Международния студентски съюз и на Световната федерация на Демократичната младежка България. И трябваше да... А това, коя година остава? Да се... 70-та. 70, да. След, след младежкия фестивал. Да, след. Пожа питам преди или след 68 Емин. Аз съм работила и на младежкия фестивал. 68. Е, тя е, е. е. е, не беше се родила. Бях вече остаряла. Значи много е. ми харесва този ентусиазъм, който го имаш на тези години. Аз така, стрема се нали, да, да събирам информация и опит да бъда. Нали, не точно като. Теба Матрицата се е развалила, бето, за се не ако на тази възраст тя някъде и пие вино, къде и Значи съм Иначе... Че сега колко си години? 33. Искам да ти кажа, че О, има 15 годишни, не си, които. Се, ще се, ще видиш, всъщност, някой 15 годишни ще ти кажа, искам на твоята възраст, като старее, става 33 години, да хода с раничката. Не, а... аз малко се притеснявам, защото, примерно, когато говоря с някакви деца, примерно, се усещам, че аз искам да съм като тях, обаче, че съм голям. Сължих там работа, пари, отговорности, а всъщност съм си. Искам да съм дете. Аз това. Не мога Нямам му просто не искам какво. Няма никво расстояние, в нито едно бъдъжно. Могало да се оставам. Аз го усещам, има има и така. Зависи от хората. Има деца, с които там не могат да се разбере, като бягат от мене, а други с които сме просто сме приятели от. Тогава най-малната мама, казваше, толкова се узнач, като страваше да по комбинезон и шапка. След на време. Тя много така внимателно ме наблюдава и вика, за сега само шапки носиш. Що франзела не си дуреш на головато защото комбинезони вече няма. Сега по боди, по шапки. А веднага ще оплювам, ще оплювам. Супер идея. Аз пък вече се хващам, че да. се по-често срещам мои приятелки с деца и съответно от казвам, А, ма ти мати беше е такъв, като те видях за последно, пък са станала е такъв. А пък това са всичките реплики, които аз съм ги слушал от някакви приятелки на мама, нали? Ти беше така, пък аз съм да виждам се виждам така аз те, пък... При дамите, при жените, а, бе, има, има родински Нещо, нещо. до 30 максимум ти дават камбон, след това вече става страшно. Ти? Къде е мъжа, Къде е детето? Защо? Става страшно. Не, не, мислте ми, че аз сабата почвам да се да държа, е искам да, да кажа, че аз почвам да се държа като възрастен човек. В мисъл, като пораснал такъв, много странно. Еми, ти, ти кого определиш, мисъл? Ти трябва да... Коми определят, толкова е пораснал? Другите, около те. Не, а, мисъл. Кои са пъте ами, Аз по ще му обръщам мина. Мая. Ма, Живее е, на такава уличка, сигурно няма и толкова флове. Да. И всички, всичко си знаят. Излязох на 19 години от там, се да връщам по 25 години, докато бяха живи родители. Е. И пак, пак са. Обаче всички се държат с мен, като ли са. Излязва това, общо е Демската градина. Това е да сигурност. Майка ми. Вайм, сигурност. И ми, която в села така. Така, обаче, се случи преди години, преди повече от 30 години, се случи случка Минавам на улицата и се говори по моя адрес и аз се заслушвам. И чуваш някакви обязательно. И викаш, коя ли е пък невероятни неща? Ама се я приближавам и никой не реагира. От което установява, че те не знаят, това е това, името и човека се е да. А, те да... не те повнават. Да. Така па, се оказва. Говорят страшно, за голямата тър. дъщеря на эти е, кои си. Страшно, ме викам хора. За кого приказват? О, ми бля, тука, там е, там е. Страшно, а, ме е тук, а там Живеете. А мен, знаете ли ма коя съм? Познавате ли? Не. Това е страшно. Е Поне хубави ли бяха нещата или не хубави? Няма значение. От тези хора как, няма на... От тези хора няма значение. Ме аз съм. Голяма. А, не. Тя е едната камълна камълна. И а сега. И Айде. И а тук чуете, какво пише в личната карта. Не поки тук Ами разбира се. И макчаха, се Майка ми преживява и се тръжка и не знам какво си някой казал, някой рекал. Ми тя жената спла живееше, сега не мога да я е променам. Така. Прибирам се вкъщи, захласнала съм с от и викам, майка ме, тук е твоите приятелки. Оли, пак си ме направила за срамната. така. Викам, бе, те се оказат, че не ме познават, бе, говорят за мене. И аз ще ви че Аз съм същото лице, за което те говорите. <съправили> и аз съм същото също отношение с моята майка. Е, ма как съм асватосва ли? По, по не съм правил. Понякога си мисля сега вече. Нали, аз от комплимента че, на Миро се разчувствах. Не, не, не, то не е комплимент. по е, <рък> е как някой... Как съм това, издържала съм. на всичкото това нещо, просто. Как съм издържала и съм преминала през... Сентослава... Да Много отдавна не трябва да записва вече Ами ти продължаваш да записваш.